ami a téli gumikat illeti, nos, ahol én ébredtem, ott 5 fok volt reggel negyed hét környékén, 5 fokban az ember még téli gumival közlekedik. Ennek holoszágon meg lesz a triplája, talán a négyszerese is, süt a nap, tavasz van.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 Húsvéti ünnepek úgy hozzák, hogy ez egy rövid hét lesz, hétfőn, kedden és szerdán lesz élő lebonyolításuk egy okay, fejancsi, aztán a legközelebb a jövő héten kedden. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ennek megfelelően telefonáljanak, vagy ne telefonáljanak, iszik vagy vezet?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 No more when I go to that swanny shop Swanny, swanny, I am coming back to swanny Mammy, mammy, I love the old folks at home Honey, how I love you, how I love nap 2019. április 15 e hétfő lesz, de soha többet nem lesz 7 óra 7 amely ebben a pillanatban múlt. Ez a kéjfajoncsi minden, amit az az napról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók és fialajános műsora. Komoly zene ide, komoly zene oda. Ha gondolják telefonáljanak 061 489 099 és 0636771161 figyelek a valamire. The tag 48909999 és 0636771161 Zene Van Dögivel A szúzsó rádióban biztos nem így fogalmaztak volna. egy 061 489 0999 és 03677 161. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az első, aki hajlandó, ahogy én is belebeszéltem a komoly vagy komolytalan zenébe, szintén a szó átvitértelmében megtörni a csöndet. Ha nem, zene fog szólni. 0614890999 és 0636771161 a man the living tool of Satan He charges forth while others are debating. Can I cocky knave with all the I know one thing will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 Out of his way All through the day He swears he's self-denying Then dust descends And once again he's lying They're all the same In meeting love's confusion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 Kocsiba ültem, és én nem hallottam, hogy felajánlja ezt a lehetőséget, hogy lehessen direktbe hozzászólni a meghívott rendéghez. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és egy jó ötletnek tartom, hogy hozzá lehet direktbe szólni a adásba meghívott személyhez. Köszönöm. 061-489-0999 és 0636 Egy Egy koncert kapcsán szól itt most mindenféle zene. Nem olyan zenék, mint amilyenek általában szoktak szólni, de ennek ne tulajdonítsanak nagyobb jelentőséget, mint bármi másnak. Ma a 2019 április 15-e hétfő van, és kettő perc szóval lesz fél nyolc.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 Az egyébként 10 ezer forintos jegyáron ülő emberek közé, majd volt olyan, amikor kimentek a nézők közé, és voltak őket aktívan vízzel, ami a, a, a, ilyen esenyőkből jött. Mire számított? Volt. Igazán, sajnos én elkényeztetődött gyerek vagyok, mert én annak idején még Charlie river és ehhez hasonlókon De ötök... valamilyen okból mégiscsak jegyet vet vagy kapott jegyet is elment?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 Zullat harminc hat hét hét egy-egy, hat egy, bármilyen ügyben. Amit el akarnak mondani. Minden nap kis életem minden utolsó adás. 5 percel mulat 061 489 hat és nulla harminc Ez pedig a feldolgozás, úgyhogy ebben telefonálni nem is akkora vétek.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 061 4 8 9 és 063 Egyet, váluk, hát én azt, azt szeretném elmondani, én még nem vagyok teljesen jól, még láthás vagyok, meg köhögök, de a, a szombati nagyon -nagyon, és a pályán utolsó előtti témája fogod meg nagyon-nagyon, és most is sokat gondolok rá azóta is, hogy két, két tizenéves fiatal egy, egy nagyon szegény faluban pályázott Unicest tén, pénzre, és vett e, moszógépet,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 Jó hat egy valamint nulla egy egy hat egy. Aztán következzék egy másik zenei téma, amely szintén szoba került szomaton este. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999, valamint 0630, 677, 1-1, Ez a Szeretlek Porgi volt. Ez pedig a Paganini Jazz. Fazil száj nulla egy és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 nem klasszikus értelemben vett komoly zene az hajrá, telefonáljon 061-489 0999 és 063677 8 után egy elmaradt interjú lesz pótolva, ha minden igaz, majd tapasztalni fogják illetve tapasztalni fogjuk 061-489 0999 és 063677 1161, hajrá én örülök, ha hívnak De ez miatt van, hogy a... De ez nem ennyi... Jaj, jaj. Meglátjuk, hogy az 1-es CD hajlandó egy teljes terjedelmében lejátszani erikszati Szati egyik dalát. Meglátjuk. Kis tűrőlem. 061 48 9 099 és 06 3677 1161. Az a tény, hogy hajlandó volt, nem kell, hogy befolyásolja önöket. Ha akarnak, telefonálhatnak 061 és 063677161. Viszont hallással. Jó reggelt. Jó reggelt. Azt szeretném, hogy milyen koncert volt Ferihegy egyen, milyen hely, érdemes, volt, hogy, hogy, hogy jó hangulatta van. Az zseniális hely. Egészen zseniális. Milyen koncert volt? A Debreceri szimfonikusak játszottak Baráti Kristóf, Döbüsci, Vivaldi, Stravinsky. Uh -huh. Ki neki jutott eszéből koncertet csinálni? Mert Már korábban érdezi. volt kettő, a 18. keret önkormányzat, mert hogy ott uh -huh. egyébként nagyon bonyolult koncertet rendezni, mert hogy. Korábban is vannak gondok. Hát nagyon sok repülőtéri ember van annak érdekében, hogy ott a nézők, ha akarnak, nek, tudjanak elkóborolni. Uh -huh. Uh -huh. Egész, hát egészen néző. fantasztikus helyszín, és fantasztikus akusztikája van. Mi volt a kérdés? Hogy lehetne bejöttni egy normális esetben. Teljesen figyelj, ott a parkolót megnyitották, a népség és katonaság teljes mértékben elfért. Tele volt. Lehetséges, hogy az egy poszparáló helyzetet Ha csütörtökön neked megfelel, vagy nem tudom, csütörtökön nem, de szerdán lesz legközelebb, Ugye emlékezetem tilalmemlékezetem szerint kilenckor, akkor fölhívlak téged, és megkérdezem tőle, hogy egyébként bárki más hogyan juthat hozzá. oké, okay. köszönöm. Képnapot. Viszont. van, akit a tegnapi 60. születésnapját ünneplő Menyhárt Jenő koncert ihletett meg, de az nem voltam ott. Néha úgy betelek Menyhárt Jenővel, Müller Péter Sziámival, magammal. Ez a péntek egészen varázslatos volt. Hihetetlen ez a helyszín. És hát, ahogy a baráti Kristófal előadták a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 Now, mom moment you've been waiting for. Listen to the voice you need. There's a saying 0 és -1 -1 -1. figyelek a van mire. a <Sessz> Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Két talán elvítésre eseményem, vagy történés volt velem a hétvégén. Ez egyik, hogy legnagyobb sajnálatomra a fiam elvérzett a Honforoló című tővés harmadik fordulójában. Vészvétem. És ez, és ez nagyon bosszantotta, és hát mindegy, vigasztaltuk, mondta, hogy okosabbak voltak az ellenfelek. Taktikailag vagy stratégiával lett volna esélye. Ő egy döntésnél egy döntést hozott, és ez nagyon jobban viselte volna, hogy simán kikapt, mint így, hogy kis, kicsit okosabb, akkor lehet, hogy lett volna esélye újra győzni. Ő egyik történet volt, a másik viszont, hogy a 40 éves Kártágónak volt az arénába szombat este jubileumi koncertje, tíz év után kijött az új lemezük. De nem, nem lemezabdozó koncert volt, hanem inkább ugye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 de nem mondom, hogy tapostuk egymást a küzdőtéren, de az ülőhelyek tele voltak, és a küzdőtér is ugye elég böcslettel tele volt, tehát ígyben én megnyugodtam, hogy ilyen gond nincsen, és egy nagyon jó színvonalú és hatású koncertet adtak, nagyon jól érztem magam, egy meglepő dolog volt, amit... Igen. amivel az arénában én még nem találkoztam, bár nem vagyok nagy arénalátógató, de hát korábban a BS-be sokat voltam, hogy az egyik Áramkör elment, mint ide, hogy a biztosíték nem bírta a terhelést, és elment a, a teljes hang. Niki már, már, hogy a, a hangszerhangzás, és ez a, a eléggé ikonikus requiem levezető 10 másodpercében történt, amire általánosságban hát nagyon sajnálatos. Izé, köszönöm szépen, a izé volt, de Aztán ment tovább a koncert, és mondom, összességében nagyon jó hangulatú. Oké, okay. köszönöm szépen. Kárpáti Dodinak volt még ilyen a koncertje a Montparban, És még annyi szeretnék önöknek elmondani, hogy egészen fantasztikus volt a hangulat. és um, fogalmam nem, hogy ki volt a közönség. És nagyon óvatosan fogalmazok. Szóval uh, Baráti Kristóf egy nemzetközileg jegyzett hegedűs, akinek az arca talán, ha megrezdült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 amikor leszállnak a repülőgépek. Hát ezt így sikerült nekem most pár állítanom. 120 másodpercük van arra, hogy telefonáljanak hírek, és utána egy elmaradt interjú, a minden igaz. 061 és 0630 lost in the wood I know I could always be good to a good one who was coffers handsome to my heart jó reggelt kívánok. Én egy régi hang után érdeklődöm. A tengerészről tudhatunk-e valamit? Az égélt a világon semmit sem. Megsértődött, elment békifóraira. <gül> ja. köszönöm. Hozzászólt egy témához, majd amikor azt mondtam, illetve azt kérdeztem tőle, hogy hallotta e azt, amivel kapcsolatban hozzászól, mondta, hogy nem, és nincs is rá szüksége. És akkor ott vettünk egymástól. Én elköszöntem tőle, ő megsértődött. Mindazonáltal remélem jól van. Hello. Lehet? A műsort a Zuglói támogatja. Mondásokban nagyon gyenge vagyok, az hogyan van, hogy a barátaimat megv... vagy hogy az ellenségeim meg a barátaim, tehát a dolgoknak az a lényege, hogy az ember az ellenségeivel jobban megvan, mint a barátaival. És ezt miért mondod most nekem? Tessék? És ezt miért mondod most nekem? Azért, mert azt gondoltam, hogy azért vannak igazán nem telent dolgok. Tehát...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 de nem most, korábban is, és hát csak kívánni tudom, hogy behozza a hozzáfűzött reményeket, így már talán érthető. Igen, igen. Hát e, egyébként ugye az történetben az a, az a nagy csavar, hogy ugye, hogy a, ezek a fiatal emberek, akik, a, hát most nem tudom, kikártok ott a, a hétvégi rendezvényemben ilyen táblákkal, de volt egy sajtó ahol így arcra sok mindenkit felismert, szerint látom, a többségük jobbikos,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 Most arra gondolsz, hogy az Európai parlamenti választás? Ez nem. Nem. Hát az a kakofónia, ami van. Én. A vasárnapi újságtól Géfodor Gábor műsoráig Talós Istvánnal, ami tipikusan uh, egy megrendelt Géfodor Gábor egyrészt nem egy uh, igazán uh, szakavatott interjúvaló, a, a tanulós nem egy igazán szakovatott uh, riportalány, és mégis készül vele egy ilyen kvázi fábri show. Hát nézz. Uh... Én próbálom magamat ahhoz tartani, és erről szólt hogy a szombati programmemutatóm is, hogy nekem van egy elképzelésem arról, hogy Budapestnek milyen városra kéne válnia. Én látom azokat a lépéseket, ez megtehető. És én a magam részéről nem szeretnék foglalkozni semmi mással, mint hogy elmondjam a budapestieknek, hogy én milyen Budapestet ajánlok, és mihez hívom őket. E, tényleg, e, nyilván az ember frusztrálom most...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 a városok nagy többségében a Fidesznek nem, nem volt társadalmi többsége a parlamenti választáson. Nyilván ebben nem következik azt, hogy az ellenzéknek van, de, de ma mégis az, hogy politikailag reális forgatókönyv, hogy az önkartó választáson ö, ö, ö, átalakul az ország olyan szempontból, hogy ma a, az emberek túlnyomó többsége nem csak egy Fidesz által vezetett országban él, hanem az emberek többsége egy Fidesz által vezetett ö, településen is él, ami ami, ami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 és azért a, nyilván a főpolgármester választás, az nem dönti el az ország sorság. Köszönöm szóval önmagában még Budapest sorsát sem, hiszen ha, ha csak a főpolgármester választásról beszélünk, akkor az kevés, és ezért én nem is mindig erről szoktam beszélni, hanem, hanem Budapestről, az önkormányzati választásról, a polgármesteri választásokról is. De hát azért nyilván a, az a fajta elképesztő e, nyomás, ami fél évvel a választás előtt is már e, rajtam vagy rajtunk van,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 hogy fél évvel a választás előtt olyan erővel tolják a elem szemben a cuccot a fideszesek, hogy hát hogy mondjam, ilyen törődés szerintem ezek a politikus rég kapott meg a Fidesztől. Beszéljünk a média jelentőségéről. Tízes skálán mekkora? Hát a demokráciában tízes általában véve. Én most is azt gondolom, hogy azért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 Minden Nyilván tulajdonos lesz. váltás, tehát aki egy olyan helyen Igen. dolgozik. Maradjunk abban, ugye te nem leszel zuglói polgármester. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat dolgozóit foglalkoztatja, hogy ki lesz az új polgármester, és milyen Lesza. lesz az élet alatta, és ez ugyanígy vonatkozik egy újságnál, időnként egy egész országgal, ha más miniszterelnök van, de most maradjunk a népszavának. Ezt több őszintén mondom, hogy, hogy ez az hír engem bálatanul ért, vagy, vagy szóval nem tudtam ennek az erőzményeiről. Néhány órával ezelőtt hallottam, hogy ez publikussá vált. Nem ismerem pontosan a, az, hogy ez tulajdonképpen a háttérszereplőknek, vagy a váltásnak mik a fő motivációi. Nyilván az ellenzéki sajtó így kiszolgáltatott. Nyilván ők is pénzből élnek, és... És, és lehet látni azt, hogy lépésről lépésre hogyan uh, szűnik meg a média sokszínűsége. Uh, a népszava egyébként uh, szerintem egy, egy, egy, egy egyébként egy, egy elég színvonalas újság, milyen a politikai elfogultsága uh, mindenkinek lehet, de én nem érzem azt, hogy a népszava ne lenne abban az értelemben jó újság, hogy, hogy azon kívül, De hogy De vajon betámadják mi? ki a népszavát úgy, mint hogy téged betámadtak a feleséged okán, ott pedig az élettárs tütő Kata. Lehet egy olyan pont,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 én, én, én, én, én, én, én. Te arcod nem, megismered tudom. a tudod a, a polgárokat? Nem, nem, csak mondta az úr, Igen, hogy nem hogy, nem hogy, nem hogy Igen. És, Igen. És egyébként a, a ruhája alapján kiderült, hogy a fővárosi cég alkalmazott, ha nem mondom meg, hogy Na mindegy. É, tehát én, a, én, én, én, én nem, pont, nem tudom pontosan, hogy Tütökötlának milyen a. A állapota állapotain ezeket nem szokna foglalkozni, nyilván nem úgy a kihetet, tudom ezeket a híreket. Én a Katát egy az egyik legprogresszívebb emesszés várospolitikusnak ismerem, nagyon sokat beszélgettünk vele várospolitikáról, aki van szóval egy nagyon-nagyon okos jó jelölt. Nyilván neki a, a, a kampányban és a esetén a, a kerületében félre kell tennie az ő családi kapcsolatait, ezt szerintem ő is pontosan tudja. Úgyhogy ezt tudom erre mondani. A népszava kapcsán nyilván minden hír, ami jön a sajtó területén ami a változásról szól, az az ember bizonytalanságon, megfélelemmel tölti el. Ezen én is így vagyok, remélem, hogy nem fog uh, tovább a helyzet. Áttérünk zuglóra, de maradunk a médiánál.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 Azt írja, hogy az évi 80 milliós közpénzből készülő 16 oldal megjelenő újságban a fizetőparkolás problémája egy karakter sem sikerült pazarolni. Mint ahogy nincs szik az óvodavezetők szakmai közösségének segélykérő leveléről, nem sikerült azt a csekésséget sem leírni ezek részletek, hogy elmaradt a március végéig rendes testületi ülés, döntések hiányában áll a hivatal, idén nyári szünetre tervezett felújítások, közbeszerzéseinek kiírásai, vagy a zugló építési szabályzat módosítása. az óvodai Dolgozó bérpótléka. Az uglói lapok, bár a TKB legutóbbi ülésén. Mi ez a TKB? Kulvajdonosi és Közbeszerzési Bizottság. A két nagypárt párt leszavazta júliustól a nyomtatását. Tényleg nem lesz júliustól uglói lapok? Hát maradjunk annál a ténynél, hogy valóban leszavazták azt a közbeszerzést, ami biztosítaná a nyomdai kapacitást. Igen. Így állva a egy bosszút azért, hogy a polgármester rájuk hárította a felelősséget, a parkolás bizniszét, ezért még szórja a pop propagandát. És itt tovább a mondóról van szó, hogy nem e, sikerült két szakrendelőt felújítani, és arról, hogy gyakorlatilag a te bizományoddá vált az újság szemben az Erzsébet városi újsággal, mely egy önálló A5-ös oldalt ad minden képviselőnek, hogy bármiről írhasson. Aztán még hosszan esik szó a Zugló tévéről, amit szintén elfoglalt az valaki, aki nem.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 Hát nézd, egyrészt én nem szerkesztem az hát nem tudom, hogy pontosan... A de nagy barátot törölve. Mi, mi, mi volt benne? Egyébként valószínűleg azért nem az, hogy az a testületülés és nem született döntés, a partolás és a, a, az óvodai bérendezés ügyében az összefügg azzal, hogy nem voltak ilyen döntések, ezért nem tudtak erről beszámolni. Nyilván be fognak számolni, amikor ilyen döntések lesznek. Egyébként meg... Hogy is mondjam, uh, az uglói lapok, uh, az, az, uh, a Vármely László a problémája az, hogy az ellenzéki képviselőknek nem az szeret, ami ugye nem igaz, mert minden évben van egy, uh, volt egy lehetőség, hogy mindenki beszámoljon másért, mert szerintem, hogyha akarjuk rámenni az embereket, hogy ne olvassák az uglói lapokat, az azon lehet elérni, ha a politikusok üzenőfizeteként értelmezzük. Uh, szeretném mondani az uglói lapokban,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 Hát igen, is úgy állandó probléma az, hogy, hogy nem jutunk el mindenkihez, tekintettel arra, hogy a legtöbb lépcsőházba nem tudnánk bejutni a terjesztők és a, a gyűjtők. De most éppen mit gondolsz a napsorsáról? Hát én, én azt gondolom, hogy ha a képviselő testület illetékes szerve nem biztosít forrást ahhoz, hogy az lapokat ki tudjuk nyomtatni, akkor nem fogjuk kinyomtatni. Én, én nem, én nem a ez Hát gondolom a következő testület, tehát ez a heteken belül azért az elből, én azt gondolom, hogy a zuglói lapok sokkal olvashatóbb, mint volt, lehet, hogy lehetne még jobb, Te tele van olyan hasznos információkkal, a közeledettel kapcsolatosak. Azt, mondja, hogy Bánai László a saját politikai eh, eh, mahinációhoz nem kap előletet, és szerintem kifejezetten jó. De hogy én meg... kiveszem, a zuglói lapok azok viszont a két nagy pártnak a, a, a csatájának esik áldozatául. Hát nem, az ő csatájuk, az ő csatájuk velem. Igen, úgy, úgy, úgy. Igen, igen, igen, egymással ebben az ügyvindák nem annyira csatáztak. Én nem, én, én, én azt gondolom, hogy nekem az a dolgom, hogy, hogy az új lapok szerkesztőségét, mivel azt, azt a, a, a, a polgármester hivatal a, a részeként működnek, Egyszerűen azért, mert a korábbi cégszerű működés az évi 40 millió forintot többbe került, mint ez a működés. Ebben egyébként mindenféle politikai ízlésű emberek vannak. És szeretném jelezni, hogy senkit nem tudtunk ki. Az korábbi főszerkesztőm a vezető munkatárs és vezetőanyagokat ír a labba. Politikai nyomás rajtuk nincs arról, hogy mit írjanak. Én, én, én mindig akkor látom az lapokat, amikor lapokat, amikor bemegyek a hivatalma és leveszem a polcról, tehát nem semmilyen megrendelés. Én velük kapcsolatosan nem fogalmazok meg. Azt kétségtelen az újságnak az volt a koncepciója, hogy ez egy, egy színes, a helyi ügyek téles téma listájával foglalkozó újság legyen, és a politika abban az értelemben legyen benne jelen, hogyha vannak döntések, azokat, azokat ebben szerepeltessék, és, és időnként, amikor minden, minden egyes képessőről biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy el hogy a véleményét, külön melléklet keretében, ez, ez nem történik meg minden lapszámban, de megtörténik viszonylag rendszeresen.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 teljes egyöntetődésséggel meghozott és támogatott. Hogyha valaki azt érzi, hogy annak idején rossz döntés hozott, annak egy ilyen lelkiismereti bizonyára bizottságot kéne tartania, nem politikait. Ezt tudom erre mondani. És azt meg tényleg, tényleg hogy mondjam, kikérem magamnak, hogy a Finesz engem azzal, azzal támad, hogy azért nem vagyok alkalmas polgármester, mert nem bétóztam meg, egyébként jogszerűen nagyon keresett tudok, nyilván ezzel kapcsolatosan a Fidesz Rakció által az a kényszerített közbeszerzésnek az eredményét, Hát talán nem kellett volna ezt a döntés hozni, és akkor, akkor nem kellett volna nekem ennél is hőségesetben harcolnom a Fidesz Rakció döntésével szemben. És hát természetesen a, a, a, az a mozgást én, ami rendelkezésünk rá, erről már ugye beszéltünk a legutóbbi beszélgetésünk során, és szeretném a lejáró szerződéseink helyett más módon üzemeltetni az új parkolást, amely amelyek kapcsolatban is Hát ez, ez folyik az előkészítő munka, igen. Tehát vizsgáljuk a különböző alternatívákat. Én azt gondolom, hogy ebben van komoly mozgástér. És egyébként ugrói parkolás kapcsán ugye azt kell látni, hogy a, a, a rendszer e, e, a bevezetése óta egy, e, egy, egy viszonylag szerény, de nyereséget hozó rendszer volt, annak ellenére is, hogy a bevételeinket gyakorlatilag Hát Tissián de az a döntés, ami a városligeti parkolásnak a D-zónáit meg a két meg megváltoztatna. Igen. Ezzel együtt is, hogyha nyilván, hogyha csökkennek a bevételeink, akkor a kiadásainkat is csökkenteni kell, és akkor egy olyan fenntartható nyereséges pályára tudjuk állítani az dumblő parkolást, ami ha nem is három éven belül, de mondjuk időn belül az egyszerű beruházási költségeket is betermeli, és akkor a rendszer minden szempontból az újabb érdeket fogja szolgálni. Az a közbeszerzési döntőbizottságos februári egymilliós forintos büntetés az mi? Hát ezt nem is tudom, honnan bányázták elő. Ez egy 2015 az első parkolási közbeszerzési kiírásra kapcsolatos döntés volt. Ugye akkor még úgy, működött az önkormányzat, hogy, túl, hogy a bizonyos TKB a Ma már emlékezett TKB, az Úrnolus és Közbeszerzési Bizottság írta ki ezt az első, az első uh, körben a, a parkolással kapcsolatos közbeszerzés. Ugye ez egy 19-es ott... történet? Nem, ez egy 2015-es történet, csak most tette elő a Fidesz, mert most hirtelen minden olyan rohadt fontos. Erre nem emlékszem egyébként, Hát én azon, hogy a hivatalból a... kezdeményező 2019. február 14-dik nap ja, ilyen... nem. Ez egy másik... Bo bocsánat, igen, ugye két ügy van.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 ez a mostani, ez pedig egy ánhír, ez egy, álhír, egy Az önkormányzat kiírt egy tárgyalásos ködbeszerzési eljárást a, a, a parkolóövezetek bővítésére. Ez gyakorlatilag a mexikai úttól a lőcsei utcáig tartó szakasz, a Tököli út és a kacsók Tehát ez, ez, ez az, az így határolt területen lenne egy, egy újabb bővítés. És a, a hír abban az értelemben nem igaz, nem tudom, hogy honnan veszik,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 szóval ez egy netto áll hír. Tehát, öm, csak semért. közben idézik tehát, magát a, az iratot, amely a hivatalból való kezdeményezés negyedik pontjában azt írja, hogy a hivatalból kezdeményező február 11-én, Delem kezdeményezte a Döntőbizottság hivatalból történő eljárását, melyben kérte a jogsértés megtörténtének megállap, meg, me, megállapítását és az ajánlatkérővel szemben bírság kiszabását. Hát igen, csak hogy ezt, ilyen döntés nem hozott a közbeszerzési döntőbizottság. Olyan döntés hozott,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 Én most nem szeretném megelőlegezni a testület döntését, mert most zúgolom fő a főrepartnás bármi lehet, de az biztos, hogy, hogy az hozzámányított információ alapján én csak a végeredményt tudom, ezt a, ezt a kiírást, ami egyébként egyáltalán nem példa nélkül, tehát rengeteg precedens van rá, hogy egy tárgyalásos eljárásban bővítették a parkolóövezeteket a rendszerességre való hivatkozással. Ezt a eljárást jóvá hagyta a közöltetési döntőbizottságnál. Köszönöm szóval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 Hát ez, ez korábban is így volt, csak most sokkal több ilyen, ilyen kis plakát, ilyen, ilyen kúziztát laktunk ki. Hát ugye az van, hogy a a, ugye a plakátolási lehetőségek, illetve a vatplakátolást e, e, tulajdonképpen tiltja a törvény. Tehát magyarán, ami, ami köztünk szólva, most az egyik én nem, nem örül neki, mert ugye minden, ami a demokrácia, meg a politikai verseny sokszönségét korlátozza, az nyilván rossz. Másfelől meg ez a vatplakátolás. Egyébként tényleg nagyon városképileg, mert minden szempontból nem egy jó hagyomány, ezért mi azzal tudtunk ezen egy kicsit, hogy mondjam, a kes keske és a káposzt érdekében is lépni, hogy a, hiszen, a, majdnem meg, meg háromszoroztuk azokat az plakát plakáthelyeket, amelyek korábban kín voltak, ezzel próbálunk ahhoz hozzájárulni, hogy lehessen a pártoknak érdemi kampánytevékenységet folytatni, de ez nem ennyien az ugói közszerületek rovására. Egyébként ezeket a plakáthelyeket azért rendszeresen megrongálják, jellemzően egyébként a Jobbik és a, és a Mi Hazánk mozgalom összecsapásának látunk valószínűleg azon ennek a házterében, legalábbis ez az én érzésem, mert jellemzően a, a Mi Hazánkos plakáthelyeket rongálják, úgyhogy ezzel tudunk egy kicsit azon segíteni, hogy legyen is kampány, de ne a, Képet, szombol, még, még egy kérdés, Ugi Attilával beszéltem, ugye ez a repülőtéri zaj és megoldásokat alakult egy bizottság, ő azt mondta, hogy arról nem tud, hogy te is tag lennél, nem, mint hogy ennek központi jelentősége lenne, mit tudsz, ami zuglót érinti e tekintetben? Hát ezek jó, jó hírek, amiket hallunk, ha más nem, ugye arra jó a kampány, hogy akkor a Tarlós István főkormány úr úgy érzi hogy ez mégiscsak itt van valami tennivalója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 ezek szerintem fontos ügyek. Ha már itt tartunk, akkor reggel 5 és 9 óra között lett volna a sztrájk a Malik Handling-nél, de ez elmaradt. Azt nem tudtam, hogy elmaradt, csak hallottam, hogy van egy ilyen veszélyes És hát ugye nem tudom, Malik ha nem hozzátenni tenni azt, hogy olyan híreket is hallunk, hogy Mészáros Dőrinc megveszi a repteret, ami az ugye egy nagyon sok százmilliárdos Nem tudom, hogy ez hogyan függ össze azzal. Hogy itt ezek az ügyek egy kimozódtak a nullpontról, de lényeg az, hogy ezek jó hírek, aminek örülni kell. Köszönöm szépen, pénteken ünnep, másfél hét múlva folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia. Sziaszt. karácsony Gergét hallottak. A műsort az uglói önkormányzat támogatta.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 Ilyen lehetőség a héten nem nagyon lesz a ketszer, szerda jóformán formán tele van csütörtökön, és pénteken pedig nem lesz élő egy kejfejancsia, hogy hétfőn sem. A macska, a nyelvüket? A cica? Stardust and sands float on desert lands. And on lights flashing, I'll be a star out here, everywhere.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 gyakorlatilag 9-ig tart a műsor, Szerdán, 7.30-tól, Bácskai János, Újhelyi István, Vintermantel és Ugi Attila. Tehát nagyjából tele vagyunk, vagy tele vagyok, programmal beszélgetni bármiről most lehet. Ha akarnak, ha nem,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 ezt a vásárlás leistinger ügyben egy kicsit izgat, hogy mi annyiben fog változni, és ez nem megint egy szép lassú jobbratolódási szándéke. Ugye én érintett vagyok a Igen, bará barátnőm személyében. Annyiban, annyiban mindenféleképpen részvétem a népszabad dolgozóinak, hogy én a legjobbakat feltételezem a Leistingerről, de egy társaság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 Pontosan ez teljesen így van, és ha még hozzávesszük, a, amit most a legvégén mondott, a korábbi tapasztalatokat minden ilyen nemű, nemű változásnál, akkor az embert jó, szánd, jó szándék feltételezésen nem vezérli a tulajdonos váltás kapcsán, és aggódik. Marad-e még valami, ami nem a hazug propagandát kínálja a, arra érdekes olvasóinak. Én triplán aggódom. 061 48 9, -9 és 06 -7 -7 1 1 6 1 Hogy mekkora jelentősége van, öm, nem túloznám el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 Tiszteletem, Fiala úr, igazság szerintem az piszkálja a csőrömet, hogy a új helytől kérik a számlát a fidelitazózók. Csányi bejelentette, hogy Orbán minden repülő útad kifizetett erről a számlát, ha bemutatnák, könyörögve kérem mutassa már be. Jó, ebben teljesen van, de ugye tisztában van azzal, hogy milyen rettenetesen kicsinyesek vagyunk. Tehát, hogy tényleg, tényleg, hogy...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 legyen már kerek a story. Hát ez soha nem lesz. Tehát már maga a kiindulópontja annyira nem teszi lehetővé, hogy a story kerek legyen. Hát. Hát, Istenem, szörnyű ez így, ahogy van. A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 Hozni, közben futok azért léhegek itt elnézést, hogy ö, tegnap voltunk a bői jégkorong VB döntőn itt, be. Pontosabban Eszpóba. Ugye a magyarok is ö, most itt fognak játszani majd jövőre, mert solyutottak, nem tudom, hogy ez eljutott önhöz. Igen. Magyar nő. Magyar, na, itt ugye a legmagasabb osztálynak volt a döntője tegnap. És ö, majd nézünk utána, iszonyatosan jó, lassú jégkorong női, meg más nagyon, mint a férfi, de nagyon 8000 ben voltak. Nagyon izgalmas és nagyon jó döntő volt azért ehhez képest. Egy-egy volt a mérkőzés, lőttek mindenki egy gólt a hosszú vitásba, amit mindenki örült, boldog volt, stb. Majd 5 percig, vagy hatig bírok bírók és nem adták meg a gólt. És igazából maradt az egy-egy, tovább ment a mérkőzés,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 Beszélgettem itt sok finnel előtte is, meg, meg közben is. Egyébként az meglepetés nekik, hogy ez az angol true, true fin. Igazi fin. Igazi finnek, igen. Néven futó párt idáig eljutott. Kicsit meglepetés nekik is. Hát, nézze! Azért azt kell, hogy mondjam, hogy próbáltam belőle, a munkahelyemen is sok mindent tisztelni. Azért eléggé, ha foglalkoznak politikával, érdekli őket, de azért sokkal távolabbról szemlélik ezt, mint mi magyarok, és úgy vannak vele, hogy azért összességében a demokráciában azért nem tud olyan létrejönni, hogy nagyon hülyék legyenek. Jó, és azt most semmi pározomot nem mondtam, tehát tényleg nincs köztes semmi párzom, Azért egy érdekes kérdés, azt hiszem nem számítottak ők se arra, hogy ez az igazi színek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 Ki merre fut? 061 489 és It's I'm all dressed up and no place to go blue go on like this I, could blossom out, I know.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 Négy távon lehet indulni, száz mérföld, 110 km, 67 meg 44, ha jól mondom a számukat. Nagyon sok magyar indult, Ön is? és én büszkén mondhatom el, hogy én lefutottam a száz mérföldet. Jezus. 29 óra, 5 perc alatt teljesítettem. És mennyit egyszerre? Hát én megkaptam egy pár éve, úgyhogy nekem az életem része a futás.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 És uh, itt uh, húzódik ezen a keleti oldalon a Ucskó Nemzeti Park. Igen. Uh, van ott egy csodálatos sziklagerinc. Most néztem meg, én sem tudtam a nevét, úgy hívják, hogy tenger melléki fenni. <gül> Jó, már a itt tartunk, neve. akkor mekkora szintbéli különbségek voltak ebben a pályában. Hát uh, ez ilyen folyamatosan föl ugye az egy hegyes sziklás terep. Összesen 6540 méter kellett fölfelé menni, és 6800-at lefelé milyen lehetőségek voltak? Tehát pisilni meg lehetett állni, inni meg lehetett állni? Ja nem, ez egy, hát nézd ez egy komoly szubkultúra. Egyébként meglepően sokan hódolnak neki Magyarországon. Ugye a Spartathlon kap nagy nyilvánosságot mostanában. Itt a, a, a hölgyek Marás Zsuzsi, meg a Lubic-Szilvinek a sikereinek köszönhetően elnézést a kiagyók valakit. De ugyanígy van ez, ugyanez szerepen.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 de azért volt, hát ö, nekem eddig ez a leghosszabb, de azért 100 km fölötti versenyt már... Jó, úgy, 29 úgy, órát futott valamikor az életében ez megelőzően? 28-at. <gül> jó, rendben van. Az végül is nem sokkal az, az, az nem sokkal kevesebb. Mennyire tudományosan van beosztva az ereje? Hú, nagyon. Egyébként itt van a titok, ez egy, ez egy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 Úgy, folyamatosan összem közben. Tudom termékmegjelentés. Milyen cipőben fut? Oké, okay, termékmegjelentés. in Nike. Hányat próbált? Tehát mire rájött arra, Ö, hogy ez a legjobb? Hát nem is úgy fogalmazok, hogy ez a legjobb. Engem nem szponzorál senki, és vannak nagyon jó cipők, de nagyon sokba kerülnek, és nagyon hamar tönkre mennek. Oké, okay, egy, egy a cipőben hány kilométer van? Tehát hány kilométer bír? Tehát mennyi után kell lecserélni. Uh, hát ez, ez Lutri, de, átalába, de az a cipő amit átalába... ben futott, az már további ilyen futásra alkalmatlan? Nem, még alkalmas, és van benne 700 km. Olyan 1000-1500-at ki szoktak bírni. Maga a ruházat az ilyenkor mi? Hány fok volt? Fú, hát na, fején találta a szöget. Épp betört egy hidegfront, úgyhogy az első körülbelül 40 kilométeres etapon stabil 80 km per órás oldalszél. Uh -huh. e, a magas részeken Ó, hóvihar, vihar, uh -huh. e, utána éjszaka, hát ilyen fagypont környékén nem volt nálam hőmérő, de, de a, az 1000 méter fölötti csúcsokon ott hó esett, lejjebb ilyen fitáló eső volt, e, a szombat az gyönyörű volt és nagy szerencsénk volt, mert ugye az se jó, hogyha nagyon tűz a nap, meg az se jó, hogyha hideg van, ilyen szép nyugodt idő volt, ott, úr, borús,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 Egyébként meglepő, de egyre inkább ilyen. E, természetesen az erdőben nem állnak szurkolók nem tudom én, a hegycsúcsnál, de főleg már délután, ugye az, az Isztriának a sűrűbben lakott része, e, ott, és direkt úgy viszik az útvonalat, hogy ezekben a szép kis városokba, a városközponton keresztül, ott nagyon nagy hangulat volt és. Mennyire Uh, hát olyan uh, 40 és 50 ezer forint között, most nem tudok pontos összeget mondani. Nem lényegtelen, hát de a benne, van a... benne van a teljes ellátás a verseny alatt. Uh, nem lényegtelen, várta bárki is a célban? A család most nem tudott jönni, de szuper a magyar futóközösség. Uh, szuper a magyar telefutó közösség. tehát ilyenkor ez már a Facebookon szerveződik előre, tudjuk egymásról, hogy na, te is jössz, te is jössz, uh, úgyhogy abszolút vártak a célban. Mennyire futotta ki magát? Uh, hát a végére nagyon. <gül> és a végét az hogy képzelje el? Tehát az ember elfekszik, vagy fogja a térdét és dől előre? Nem, nem, nem. Ez uh, a tehát miután ennek a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 Elköltöttem a vacsorát, megittem két üveg sört, és utána a gyakorlatilag ilyen, mint egy liszttel zsák a az ágyba. Izomlát? Ö, volt természetesen, meg még van is. <gül> gratulálok! Köszönöm! Ismeretlenül is gratulálok! Nem, köszönöm szépen! Hajrá! Viszont halásra! Köszönöm az élménybe számolod! baby i love You make me feel so young You make me feel so spring has sprung And every time I see you grin I'm such a happy individual The moment that you speak bounce jó reggelt. jó reggelt. azt szeretném mondani egy nincs az a politikus ami ezt a beszélgetést pótolni tudná <laughs> like a jó reggelt! Jó reggel, én Szám vagyok a... Igen, igen, igen. gondoltam is örre tehát hogy hova lehet, hallgattam hosszan a pálinkással, pinteken, meg gondoltam őrre a beszélgetés alatt. Látja, milyen kicsi a világ? Igen, csak miután így megszólítóttam, legalábbis úgy vettem ezért aztán, azt gondolom, hogy én egy kis beszámolót én is tudok mondani erről a 31.300 fős eseményről, ami hát tényleg egy ilyen hideg, elégi eléggé hűvös időnk volt végig. Azt látjuk egyébként, elenged... aminek kapcsán az emberek, ahogy az előzőben telefonálom, mondta, megkattannak?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 a pálinkásnál is volt, ugye, amikor megkattant, ugye ő most sérült, mint kiderült gyógyulást, de ő lát... látja maga előtt az embereket, amint a szó átvit vagy kevésbé átvitt értelmében megkattannak és elkezdenek futni? Abszolút. Ez egy, ez egy olyan folyamat, hogyha elkapja a gépzi, akkor egyszerűen nem tudja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 A egy sport. Aztán... Én a Mihály fi, Laci voltam a tanítványa, és próbáltam gátfutni, de hát ahhoz olyan csípőkkel, meg hát az, az valami egészen... Hát igen, az... elég, elég lazának kell hozzá lenni, e. most elég nehezen hajolok, még, ahhoz képest, hogy... És hogyan lett a gátfutásból aztán ez az izé? Hát úgy, hogy uh, munkahelyet kerestem, és uh, akkor hirdették meg az olimpiát. Elnézést, hogy élsportoló volt? Hát, kifi uh, minten. Uh -huh tehát korosztályos de Mire felnőtt lettem volna, addigra volt egy talpizomszakadásom, és aztán nem... Azt hogy lehet összeszedni? Eséssel? Nem, nem, nem, nem. Hát a gátkutásnál ugye elég, elég nagy erők hatnak arra a lábra is, amiről ellép az ember, meg az is arra is, amiről érkezik. És, és az ellépő lábamból nál volt ez a ta, talpizomszakadás. Azt az ember mit érez ilyenkor? Amikor elszakad na, a tapizma? Uh, Mond, szoktam mondani, hogy 12 tizenkét nagyon szar érzés. De, el, de elveszti a tartását a talp? Igen, igen, igen, igen. És pont, és ami ugye pekes tekemre készültem, akkor volt ilyen még régebben, hogy lehet, hogy most is van, csak nem tudok róla, olimpiai reménységek tornája, és pont kubában lett volna, és hát arra készültünk. És akkor még nem volt futófolyosó igazából, hanem a kis stadionnak a felső hmm. körén volt lerakva, hmm. ilyen gumilap, hmm. és azon gátasztunk, és hát a közben volt ez a dolog. És abban mit csinálnak? Gipszeli? Vagy mit csinálnak? Nem, hát, hát sokat kell pihenni vele, és hát szerencsén volt, mert... És mert utána az ember akkor rájön arra, hogy ez egy... Tehát az akkor az egy objektív, vagy szubjektívok volt, amiért nem folytatta? Hát objektív, hát pont ezért, hogy hát még egyszer ne... El, akkor aztán az utólag fáj, el, vagy emlékezteti magát, hogy ez valamikor volt, vagy el lehet felejtek kezni Nem, ez abszolút nem. Inkább, inkább nekem a csítóim vannak most problémák. <gül> <gül> Mennyire a mostani versenye milyen sérülések voltak? Hát miután ilyen kellemes felhős idő volt, épp hogy csak néha tukkant elő a nap, ezért aztán nagyon kevés olyan ö, sérülés volt, a sérülésnek lehet mondani. Mennyiben -e gyakorlatilag a mezőnek hány százaléka futott be? Hát páran adták csak fel, vagy pár embernek kellett. Ez ö, a 30 ezer, ha jól emlékszel, az melyikre vonatkozott, melyik távra? Ez, ez, az, össz, ez az összinduló. A fél maraton volt ugye a leghosszabb táv. Ö, ott ö, 11 ezren. Van-e voltak... ennek felső határa, ami, ami még tartható, mert fölötte már nem működik? Vagy nincs? Kell, hogy legyen. Ö... Igen, kell, hogy legyen. Hát, persze van, hiszen a, a főváros útjainak a kapacitása annyi, amennyi, de ezt különböző technikákkal lehet. Menjen nevezési díj nálunk, vagy mennyi volt? Hát, jót kérdez, hát nem tudom. Ilyen, ilyen 5000 körül indul, és 8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 nem, nem, nem, Ö, nekik nem lehet választani. Félét, azt Zár, kérdezem, hogy mindgyen, maga Nem, nem, nem, nem, azt mondjuk, hogy a jótékonysági célt, azt ők határozzák meg, vagy önök határozzák meg, is. Ja azok... nem, nem, azt, azt mi mindig összegyűjtjük, és uh, a színészmúzeum uh, kertjének a, a, az építésére, gondozására szoktuk felajánlani, uh, ugye, amikor különböző kategóriáink vannak, és van a színészeknek is uh -huh. uh, egy uh, versenye, nagyon sokan jönnek egyébként, nagyon sokan futnak a színészek közül, meglepően sokan az operaházban, ugye hát ott az egy hatalmas, ö, több több, ezres, ö, több ezer embert foglalkoztató tég. és 15-20-an például a maraton, váton csapat, 15-20 csapat. Mennyi volt a, a külföldi? Ö, közel három aki ezek két futott. Az a három ezer, aki két voltak, azok nagy valószínűséggel, legalább egy éjszakát eltöltöttek, hanem kettőt Budapesten. Hát igen, és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 ezt e, kisajátította magának a, a, a, a, a nagy, idézőjel, de a nagy, nagy, verseny, a nagy versenyek e, szervezői kisajátították maguknak, és e, ők, ők adják maguknak, és olyan feltételek vannak, amiket mi nem tudunk teljesíteni. hiszen Abba hány jelent, férbed, Abban az nagyjából hány verseny, amiről most beszélünk? Hát ez egy ilyen négy-öt a, hát. a New York maraton, a, a Párizs maraton. Hát. Rotterdam maraton, tehát hmm. ezek a nagyvárosi Berlin maraton. Mi maradt meg a hét végéből? Ah, hát, fáradtság. <gül> mert fáradtság, mert, mert ugye ezt több napig építjük, hajnaltól késő estig,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 Uh, ugyanúgy a Margit Szigetet. Uh -huh. A Margit szigeten jelöltünk ki egy kis körpályát, és azon futottak, több ezen voltak. Én most viszonylag a... régen voltam a Margit Szigetet, az most olyan, mintha Margit Sziget volna? Tehát az most nem olyan, mint egy ilyen felásott nagykert? Nem, nem, nem, abszolút, teljesen rendezették sőt, euh, nagy bánatomra, illetve nem is, ezt hát, inkább idézőjebe mondom, olyan felületek, amiket használhattunk raktározásra. Tudom én, volt egy buszforduló, amit visszat vagy a kaszinó parkolója, amit szintén használtunk ilyen célokra, azt is visszafüvesítették. Tehát abszolút a, a, a hasznára vált. Anélkül a várospolitikával foglalkoznék most éppen a mostani városvezetés az mennyire futóbarát a tekintetben, hogy hány verseny, milyen feltételek közt? szabályozták teljesen szabályozott körülmények között. Ez a legjobb, amikor az ember tudja, hogy mihez tartsa magát. És mihez tartsa magát? Van hát három nagy eseményt engedélyeznek, és azon kívül hajból emlékszem, hat kisebbet, és hát vannak olyanok, amik csak a Népligeten belül, vagy a Városligetem belül, tudom, most ott azért kevésbé. <tos> de, de, de, de, de nem könnyű. Építésekben igen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 Ö, és ö, hátulról pattanok le és megyek vissza, hogy találtam, hogy valami nincs. És van valami rádió kapcsolat? Tehát, ö, ami... De, természetesen. Hát itt ö, két rádióval, egy, egy útvonalas rádióval, egy helyi rádióval. Hány fő a, az, akik felénkörül. egyébként a szervezők ilyenkor szombaton foglalkoztatva vannak? Hát ö, közel ezer. Ők pénzt kapnak ezért, vagy ők... Ö... Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Magyarországon az önkéntesség még eléggé nehezen Megy, a rendőri a biztosítás az mekkora? Ha jól emlékszem, a félmaratont hát 80 rendőr biztosította közlekedési szakemberek. Jutott-e önhöz bármilyen negatív hang a tekintetben, hogy volt fennakadás a városban, vagy nem? Nem, nem, hát nézzük, ilyenkor mindig, akkor is megszoktuk, most is például, amit önön a Margitízon, ahol át kell ott két sávon futunk be, és a forgalom, az autóforgalom az a villamos síre van terelve a villamossal együtt megy és visszanéztem a nyugati felé és uh, lámpaváltással álltak tehát egy lámpa mögött állt mondjuk 20 autó és utána üres volt tehát nem torlódott Jó, az sokat autó. kérdezzed, de közben az nem tudta befejezni a 900 méterről volt szó elnézést a gyerekekről uh, igen, igen, igen, igen és uh, hát, a amikor hogy mindenki, mindenki érmet kap tehát uh, a, a 25 kilométer teljesítői is mind érmet kapnak. Hát ilyenkor négy tonna érmet kiosztunk. <gül> <gül> Akkor a szám, ami ügy, <gül> eléggé melbevágó, de hát ez ténykérdés. E, és, és a kisgyerekek is, az iskolások is, akik 2,4 km futottak mindenki érmet kap. Hát ilyenkor... Mennyire van számot be. tartva az időeredmény? Hát... Természetesen minden távon a 2,4-en nem, de az attól nagyobb, tehát a 7 km-en, 10 km-en, 21 km-en váltókban, ott hirdetünk eredményt, az 1-3 helyezettét. De hát Magyarországon erős, ha nyugati, nyugati nem, nem így mondom, hanem hogyha a külföldi eredményeket nézem, akkor erős, erős amatőr időkkel győznek általában. Mennyire van ez egészen pontosan kivérve méter? Ez abszolút teljesen, teljesen pontosan hitelesítettük miután mi az Ames-nek a nemzetközi utcai futó és futó futószövetség, ennek mi a tagjai vagyunk, és a, az összes eseményünkre pályahitelesítőt kérünk. Általában hozzánk a Hugh Johnson-en, aki ennek a...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 Előbb kéne vennem egy papírt, hogy, hogy ne tévedjek, mert én, én ö, csak ilyen számokat papírból tudok jól mondani, de már itt kaptam közbe, és mondom is mindjárt. Azt mondja, hogy ö, ö, május 4-én lesz a Turgatiszató, ez egy kerékpáros esemény, a Tiszakavat kerüljük meg, aztán május 19-én a női futógálánk lesz, ez a Nőkrigetben lesz, 10 kilométerrel és kisebb távokkal is, közel 10.000 völgyet várunk erre az eseményre. Aztán lesz gárdonyba, párosnap, kékes futás és a többi. De aki esetleg erre kíváncsi, akkor termék megjelentésként megjel az... a Azt ádolj el, hogy mennyire melegedi meg a szíve akkor, amikor mindenféle felszólítás nélkül egyszer csak elkezdenek emberek ezügyben telefonálni. Tehát egy olyan műsorban, ahol Mesterházi Attilát is lehet hiányolni, de ma nagyobb mértékben beszéltek futásról, mint közéletről. A futás jelenléte egy tízes skálán mondjuk volt nyolcas, a közélet jelenléte a Karácsony gergely folytatott beszélgetés leszámítva, általán a kettest is alulról sorolta. Ez mennyire örül ennek az Abszolút. Hát ugye ez az életem, 41 éve szervezem ezeket az eseményeket, tehát,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 szembe mennek ezzel. 061 és 0636771161. van e bárki, vagy elindíthatom a zárózenét, vagy mi legyen? nem futottam, de megnéztem Széke a bányavirág című színdarabját, és nagyon melegen ajánlom mindenkinek, aki nyitott az önironiára, nevetésre, sírásra. Ez merre megy? Jóban. Ez hol megy? Kincs színházban, fura egyébként, na, ugye ez, a, ez a bánya trilógia, ez három darabból áll, és egy van a pincében, kettő meg, ha joltam a kénébe, ez elég nehéz egyébként mind a hármat megnézni, én most az elsőn túl vagyok, és, ja, és Kaszás Gergő zseniális. Köszönöm szépen és 0367 Ha igényt tartanak rám maradok, csak derüljön ki. Olyan hosszúságú zenét rakok be. Jó Jó reggelt. kívánok! Én még szívesen hallgatnám, mert nagyon jó volt a mai nap is önben. Én értem, de... Tehát ez hozzá kell járulni, Tehát ez a... Ön most egy olyan ember volt, aki drukkol az úgy szélén azoknak, akik futnak. Az a kérdés, hogy van-e futó? Én most a zenével megelülegezem, de nem muszáj, hogy végig menjem. Én elkezdek csomagolni. Jörekelt horációt, hát először én is, mit közönség, hát az műsor tényleg egy unikum, még egy ilyen nincs, hogy tényleg Helsinki-ből futás nincs. közben, de, hát de nem csak az, a... hogy helsinki a... futás közben, hanem, hogy amit az aztán kivált. Igen, igen, igen, a hát ez hát, hát, itt fantasztikus. Ürlet, Beleértve én én én egy én pillanat türelem, mert hogy a Krista ugye múltkor azt mondta, hogy ugye ti voltatok néhányan, akik annak idején ezer éve, egy óriás plakáttal ajándékoztatok igen. meg, és a Krisztál elkezdte számolni, hogy hányan haltak meg abban a társaságból. Uh -huh. Hát igen. igen, igen. Ott ültünk, emlékszem, ott igen. A, a Dózsa Györgyük környéke, ott ottuk lefotózza bizony. Hát ez, ez van, ez az élet. De figyelek. De azt akarom mondani, hogy őrület, hogy utána elkezdtem nézni a telefonomban az iszre, egy félséget, hogy merre van umák, meg minden, ez fantasztikus. A, a, a, a, ezt közönség mondom, akit néz, a futok mellett ül drukkol, vagy áll. A másik, amit szerznék visszatérve mégis, csak a műsorban volt ez a számlatörténet az Orbán, meg az újhelyi. Én abszolút kiszerűnek tartottam már az újhelyine is, hogy kérik, hogy a csempe számlát mutassa meg meg, akár az egy őrület volt. De az Orbánnál tényleg, hogy én beülök hozzád az autódba, és leviszel mondjuk Szegedre, akkor beszálltok a benzín, erről nincs számla. Hát ez, ez, ez egy hülyesség, hát nyilvánvalóan a Csányi nem fog arról számlát, az nincs is, nem is lehet, hogy az eplőjébe beül az Orbán és azt mondja, adok a kerozínról, ne kezdődni tudnom én, száz literről számlát. De mondom, az új helyen is egy örület volt ez, hát, szóval. Volt nekem ilyen történetem ezelőtt, 20 évvel, amikor engem az APEC vizsgált egy házammal kapcsolatban, hogy számlák hol vannak, mondom, gyerekek számla nincsen, Ki egy igazság így megmondta, hogy mennyibe került a ház, és akkor az APEC leállt a vizsgáltat, békén hagyta. Úgyhogy keresem én annyit, hogy lehessen Szóval az újhelynek is az van olyan jó fizetése, itt, hogy azt mondta, hogy kérem, ebből a fizetésből én meg tudtam csinálni, a francba. 061 és 0367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 hogy a marketing dolgok. Tudja, minek gondolok? Hát Egyéb, mondok, mire gondolok? Nem, egyrészt nem értem, hogy mire gondol, másrészt semmi hát, is. hogy ebbe próbáltak meg befolyni ezekbe az emberények. Könyörgöm, de... ez a történet most őről szól, miközben a valóság nem ezt tükrőzi. Értem, prób... én Tehát kérdeztem. Én, oké, de maga amikor azt mondta, hogy meg nem akar rossz ízt s, ö, íze, nyavajázni ebbe a műsorban, már akkor is mondtam önnek, hogy nem sikerül. Tehát az, hogy ön egyébként...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 0 6, 1, 4, 8, egy. Ha a Gac, még Kiszta vagy már nem. kilenc és 0636771161 még 10 per. Karem telefonálnak a telefonálnak, akkor h 20z. Nu a és 035 egy hat Was a stranger in the city out of town where the blue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 061 -9 -099 -9 és 06 -1 -1 -1 először. Angelo Badalamenti egyébként a Twin Peaks zenéje kapcsán is ismerős lehet.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 Telefonálót elmulasztottam, mert közben elég el nemítélhető módon a magántelefonomon beszéltem. Ha az illető újból telefonál, akkor felveszem elnézést. Jó reggat! Jó reggat, kívánok fia é, Innen yorkshire vagyunk. É, a, saj, a műsor végét hallottam, de nagyon jó volt ez a futós beszámoló. Itt ugyanis egy órával el van csúszva az idő, később van. És hát gratulálok hozzá a kutóknak is. <gül> Nekem nincs a miért. Működik. Ez a, a kejfejelcsi közössége. Ez így működik. Egyetlen egy telefonáló volt, aki, ebbe <kül> aki mindjárt hozzá is tette, hogy zé és bizé...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 a jó Istennek, a civil rádiónak, Önöknek a szerencsévnek nem ebben a sorrendben, hogy mindezt lehetővé tették. Nulat és nulla hat harminc hat törölve.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 Még hat, még befuthat egy telefon, még kettő, és tudják mit, még ráhúzok huszonkettőt. Így hallgatással. Ha befut még egy, akkor lesz. Ha nem, akkor jön a Laci, De, jössz. de még nem mondtam Laci. Látjátok.